Герасим, чорзна що балакаєш. Хазяйський син повинен шукати хазяйську дочку з приданим, а не наймичку. Роман, Мотря така дівка, Герасим, Мотря не пузирівна, а пузирівна не Мотря. Роман. Та нехай вона вам скажеться та пузирівна, я її не знаю. Герасим ой гляди. Може, чого накоїв з Мотрею? Кілько прийдеться платить, то я тебе живого облуплю. Тепер такий світ. Сама в'язне, а потім плати. Роман, нічого я не зробив худого. І мотрений з таких, вона дівчина чесна. Герасим, а грошей в неї багато є? Роман, де ж вони в неї візьмуться? Вона й без грошей до душі мені. Герасим, до душі, та не до кишені. Роман, а ви думаєте, що у пузырів поживитись грішми? Якраз. Так візьмемо, як наш зять взяв нас. Обіщали п'ять тисяч, а після весілля дали дві пари волів. Десятоковець, пару коней, фургони, дві корови. Герасим, обіцянка, цятянка. А дурниві радість. Роман, та ще на придачу всі гуртом побили, зятя, та й вирядили. Герасим, а нас хіба не били? Били й нас. Копач, цікаво, і зятя били. Я дещо чув, але мало чого люди не набрешуть. А ну, розкажи, будь ласка. Герасим, та що його слухать? Входить Клим. Ідіть, хазяїн, дайте коням оброку. Герасим, зараз. Іди лиш вимаш збрую гарненько, то краще буде. Виходить. За ним Клим. Копач, поспіш, ще збрую вимазати я тобі поможу. А ти розкажи тим часом, як тут було діло, на її. Роман, а як було? Ну, так було. Зараз сват Іван щепився з батьком, щоб давали обіщене придане. А батько одмовили своєю поговоркою, обіцянка-цяцянка. Сват назвав батька мошенником. Батько свата за бороду, а він батька. Я кинувся оборонять батька, а сват панас... Вчепився мені в чуба, саме отут на виску. Я почав викручуватися. Отак шкура з волоссям витягнулася, а я крутюсь. Та до того крутився, поки добрий жмут чуба не застався у свата панаса в руках. А таки викрутився. Копач, викрутився. Роман, викрутився. Копач, молодець запорожець. Ну, і що ж потім?